Трите отношения 39-та лекция от 10-та година на Младежки окултен клас Държана на 5 юни 1931 година София, Изгрев Всички сте били ученици. Изучавали сте аритметическите действия и работите свободно с тях. Кажете ми тогава какво става с сумата ако разместите събираемите. Изменя ли се тя или не? Не се изменя. Значи, когато събираемите променят местата си, резултатът остава един и същ. А плюс Б е равно на С. Б плюс А е равно на С. Това правило остава вярно само по отношение на мъртвите числа, но не и по отношение на живите. За пример, ако имате бомбата А, Пълна с барут и бомбата Б, пълна с динамит. Двете заедно произвеждат резултат С. Обаче не е безразлично дали А ще действа първа или Б. В двата случая резултатът ще бъде различен. Или, ако имате два вола, прегнати в една кола, можем да изразим действието събиране последния начин. А, воловете, плюс Б, колата равно на С. Обаче, резултатът С ще се измени, ако Б върви напред, а А назад, т.е. ако разменят местата си. Не е все едно дали воловете вървят напред и теглят колата или вървят назад и бутат колата. Не е все едно дали локомотивът е отпред или отзад на машината. Следователно, на физическия свят дето числата се разглеждат само като количествени величини, резултатът С е един и същ, независимо от това дали имате А плюс Б или Б плюс А. Обаче, влезете ли в органическия свят, дето числата имат освен количествено, още и качествено значение, там не е безразлично дали имате А плюс Б или Б плюс А. Не е безразлично дали умът е на първо място или сърцето? Често се говори за ума и за сърцето на човека и казват, че някой има силен, бистър ум, а друг благородно сърце. От какво зависи силата на човешкия ум? Колкото повече неща може да схване човек в даден момент, толкова по-силен е неговият ум. Колкото по-бързо математикът схваща процесите при решаването на някоя сложна задача, толкова по-силен е неговият ум. Центровете, с които умът му работи, са добре развити, направени от доброкачествена материя и отзивчиви към силите, които се проявяват чрез тях. При това, добър математик е онзи, който знае колко храна трябва да приема, за да бъде умът му бистър, да решава задачите правилно. Мислите ли, че ако не яде 2 три дня или ако прияде, той може лесно да решава задачите си? Истински математик е онзи, който държи стомахът си в висправност. Нито празен, нито преситен. Той разбира вътрешното отношение между числата, вследствие на което никога не нарушава хармонията на силите в своя организъм. Сега се явява въпросът Каква е задачата на храненето? Трояка Първо, да държи организма в изправност. Второ, да поддържа неговата активност или работоспособност. И трето, да го защитава от външните условия. Същото се отнася до мислите и чувствата на човека. Когато говорим за ума, мнозина имат предвид развитието на ума. Всъщност, Умът не се развива. Да мислите, че умът се развива, това значи да имате материалистическо схващане за него. Значи, умът навива и развива нещата, т.е. предметите, с които се занимава, но сам по себе си той нито се навива, нито се развива. И когато казваме, че някой човек има силен ум, не трябва да подразбираме физическа сила. Физическата сила не може да бъде мярка за силата на ума. Има известна зависимост между физическата и духовната сила на човешкия ум, но тази зависимост не е абсолютна. За пример, слонът е по-голям и по-силен от човека, но това не значи, че е по-умен от него. И слабите същества понякога вършат такава работа, както силните, без да са много умни. Един ионак може да повали човека на Земята, но и микробите, макар малки и невидими същества, могат да повалят не само слабия човек, но даже и най-големия ионак. Къде се крие тяхната сила? Бързото размножаване. В 24 часа те се размножават толкова много, че достигат на брой до 40-50 милиона и като войска обсаждат човека. Нападат го и го повалят на земята. Те изтеглят енергията на човека и го обезсилват. Единственото спасение на човека от микробите се заключава в чистата кръв. Когато кръвта на човека е абсолютно чиста, без никакви външни примеси, без никакви органически отайки в нея, той устоява на всякакви микроби. И да попаднат в кръвта му, те нямат условия да се размножават. Ето защо, когато казваме, че човекът трябва да бъде абсолютно чист, с висок морал, имаме предвид уния благоприятни условия, които го предпазват от микробите. Чистотата е защита на човека от уния невидими, тайни врагове, които внасят най-силните отрови в организма. В духовно отношение невидимите врагове на човека, които го разрушават, наричаме лоши аспекти. Астрологически, лошите аспекти на планетите, под чието влияние може да попадне човек, показват, че той е влязъл в област, населена с неговини приятели, които го дебнат, за да го оберат да вземат нещо от него. Не постъпва ли и вълкът по същия начин по отношение на овцата? Божествена ли е неговата постъпка? Не е божествена. Вълкът напада и човека, но и това не е божествено. Той не е създаден да напада човека и овцата. Коя е причината, че вълкът напада овцата? Преди всичко те корено се различават. В овцата действат меки сили, а във вълка – груби. В това отношение те нямат нищо общо нито по происход, нито по строеж, нито повлияние на силите, които действат върху тях. Изобщо, грубите сили рушат – унищожават, а меките помагат за растение на телата. Какви сили се крият в огъня и какви в светлината? Силите, които огънят съдържа, са груби, разрушителни. За пример, ако турите дърво в огъня, то изгаря и се превръща на пепел. Обаче, желязото не гори в огъня, а само се нажижава и започва да свети. Ако хванете с ръка горящото дърво, и на жеженото желязо ще се изгорите. Значи, всяко нещо, което е било в огъня, безразлично дали гори или само се нажежава, изгаря кожата на човека. Дойдете ли до светлината, вие опитвате действието на меките сили в природата. Това виждате на всяка стъпка в света на растенията. Достатъчно е да посеете едно семе, или да посадите едно растение в земята, за да видите как се отразява светлината върху него. Семето пониква и започва да расте, да пуща листа и клончета, да цъвти и да вързва плодове. Следователно, при горението телата се разлагат, а при светлината възрастват и се увеличават. От действието на огъня телата губят част от теглото си, а под действието на светлината увеличават теглото си. Това се отнася главно до органическия свят. Ще кажете, че огънят е зло. Не се разсъждава така. Лошото в огъня е само тогава, когато тялото, което е изгоряло, не може да се възстанови. Може ли да се възстанови, да приеме първоначалната си форма, това показва, че огънят е пречистил тялото, без да го разруши. Така действува божественият огън. Като говорим за горението и за растението, като обратни процеси, вие се интересувате от тях до толкова, доколкото имат отношение към вас. Гори ли едно тяло, вие искате да знаете, къде ще спре този процес. Що се отнася пък до растението, вие искате да знаете, от де започва този процес. При горението човек губи любовта си, а при растението придобива любов. С това се обясняват симпатията и антипатията между хората. Наистина, ако отношенията с някой човек ви причиняват загуби, вие не го обичате. Ако придобивате нещо, обичате го. Представете си, че в дома ви дойде гост, който само взима, без да даде нещо от себе си. Вие гледате час по-скоро да се отиде, и казвате, не обичам този човек. Много естествено. Не можете да го обичате, понеже той ви причинява само загуби. Следователно, когато някой казва, че обича, това подразбира, че е гост някъде. Той чака на готово да яде и да пие. Каже ли, че не обича, това показва, че е домакин на къщата и е заставен само да работи да вдига и да слага трапезата, да приема гости. Ето защо, за да се поддържат правилни отношения между хората, радвайте се, че гостът ви дава възможност да проявите любовта си. Но за да проявите любовта си и да издържите на нея, и гостът трябва да бъде внимателен, да не нарушава добрите отношения. Ако само отзима, без да дава, любовта ви ще охладее. Каквото е отношението между госта, който взима от домакина и дава, такова е отношението между клиента и гостилничаря. Клиентът влиза в гостилницата, преглежда листа и казва на гостилничаря. «Искам от теди кое си ядене». Гостилничарият му обслужва с разположение, но после и той очаква да получи нещо. Докато яде, клиентът е любовно разположен към гостилничаря. Щом клиентът се нахрани, гостилничарят е любовно настроен към него, очаква да отвори кисията си и да плати. Това са временни отношения. Човек трябва да бъде готов да дава, без да очаква. Който получава, трябва да отговаря със същото и той да е готов да дава. Любовта подразбира правилна обмяна между съществата. Следователно, в живота всеки човек е пътник, който непременно трябва да влезе в някоя гостилница, да набави силите си. За да свърши известна работа, от време на време човек трябва да се отбива при някой извор, на ква си засъхналото си гърло или в някоя гостилница, да възстанови силите си. Ако пътникът пътува през пустинята, все трябва да се спре пред някой извор. Иначе, той ще си остане на средата на пътя си. За да свърши работата си добре, човек трябва да направи връзка поне с водата и хляба. Този закон има отношение и към разумните същества. За да свърши работата си, човек трябва да бъде свързан с разумни същества, да му помагат. И великите хора били свързани с същества от разумния свят. Колкото и да е силен и велик, Човек не може сам да свърши работата си, все трябва да бъде подпомогнат от някого. Нуждата от близък, от приятел, която всеки човек изпитва, се дължи именно на необходимостта да бъде подпомогнат. Само по този начин човек има възможност да се прояви, да даде простор на своите дарби, да се развиват. Като знаете това, вие трябва да оценявате приятелството, да не го губите. Изгубите ли приятелството на човек, когато обичате, вие губите светлината и радостта си. Какво ще правите без светлина и радост? Истински приятел е онзи, който може да ви помага в трудните моменти на живота. Затова е казано, че приятел се в нужда познава. Ценете приятели си. Ценете приятелството и се стремете да го запазите. Как може човек да запази приятелството си? Като отговаря с величина, равносилна на дадената. Отплатата не е материална, но духовна. За пример, да бъдеш всякога благодарен на приятеля си за доброто, което той ти прави, това значи всеки ден да закрепваш и усилваш приятелските отношения. Благодарността и признателността Представят вътрешна духовна обмяна между приятелите. Ако не си благодарен на приятеля си, който ти е помагал в трудни моменти на живота ти, ти си ял, без да прецениш яденето, вследствие на което няма да имаш устой в постиженията си. Защо? Защото приятелят ти отегля светлината си и ти оставаш тъмнина. В Америка някъде имало един знаменит проповедник – Муди. Докато заеме положението на виден проповедник, той е минал през големи изпитания. Дето излизал да проповядва, навсякъде го пъдели. По едно време Муди се сприятелил с един добър певец, Сенкел, с когото започнал да работи. Той да проповядва, а приятелят му да пее. От този ден Муди се прочул като добър проповедник в цяла Америка. Преди започване на проповедите си, Сенкел пял и свирил на орган, с който приготвял благоприятни условия за муди. Те работили заедно и се радвали на успеха си. След време обаче, те се разделили и работата им тръгнала назад. И двамата изгубили силата си. Силата им се заключавала в това, че енергията на Сенкел минавала в мисълта на муди. А мисълта на Муди имала влияние върху музикалността на Сенкел. Последният проявявал своята музикалност и способност да пее, главно с присъствието на Муди. Но и Муди се вдъхновявал от песента на Сенкел. Муди имал добре развито чело, което показвало, че той има такт, разбиране и преценяване на музиката. След няколко годишна взаимна работа и двамата – един след друг, заминали за онзи свят. Човек трябва да се стреми да дойде до хармонично съчетаване на силите в своята душа. За да постигне тази хармония, той трябва да се откаже от съмнението и подозрението в себе си като отрицателни сили. Не тъкне ли се на тях, трябва да ги трансформира, да ги превърне в положителни. Невъзможно е човек да остане завинаги в едно и също състояние. При това, колкото по-скоро сменя състоянията си, толкова по-добре за него. За пример, като ходи ту с десния, ту с левия крак, човек мени енергията си. Левият крак е пасивен, десният активен. Щом левият крак заеме положението на десния и той става активен. Така се сменят енергиите и човек се движи. Същото става с ума и със сърцето на човека. В един момент умът е активен, в следния момент пасивен. В даден момент сърцето е пасивно, в следния момент е активно. Докато енергиите постоянно се менят, човек се развива правилно. Не става ли смяна на енергиите, той не се развива правилно и нормално, вследствие на което се явяват болезнини състояния в него, гняв, съмнение, подозрение, безверие и други. Изпаднете ли в отрицателно състояние, направете опит да трансформирате състоянието си по някакъв начин, чрез движение, чрез ядене и така нататък. Забелязано е, че яденето уравновесява силите в човека. Видите ли, че двама души се карат, Дайте им да ядат. Щом започнат да ядат, спорът престава. Значи, храната съдържа в себе си такива елементи, чрез които смекчава грубите и отрицателни сили в човека. Кога се карат хората? Коя е причината за недоразуменията и несъгласията в човешкия живот? Ако проследите всички причини за спорове и недоразумения, ще видите, че те имат материален характер и происход. Никога духовна причина не може да предизвика недоразумения. Думите, от които хората се обиждат, съдържат в себе си такива елементи, които предизвикват противоречия и недоразумения. Те събуждат гнева, чистолюбието, гордостта, щеславието на човека, следствие на което развалят отношенията им. Има думи, които обиждат но има и такива, които радват човека. За пример, ако кажете на някого, че е лицемер, подлизурко, той ще се обиди. Кажете ли му, че е добър, способен, гениален човек, ще се зарадва. И в единия, и в другия случай, вие сте засегнали нещо материално в човека. Като знаете силата на думите, добре е при самовъзпитанието да си служите само с такива думи, които повдигат и облагородяват, както вас, така и ближните ви. Защо да не си служите с такива думи? Има случаи, когато човек трябва да си послужи с някоя взривна дума, но не всякога. Само изключителни случаи диктуват на човека да извади някоя бомбастична дума от чешето и да я хвърли на точно определено място. Обаче, във всички останали случаи, човек трябва да държи отровните и избухливи думи в шишета, херметически затворени. Ако сте във военна зона между неприятели, които постоянно ви обстрелват, ще си послужите с някоя бомба да се защитите, но в мирно време бомбите са безпредметни. Какво е нужно на човека, за да се прояви? Условия които не са нищо друго, освен живите разумни същества, които обикалят човека. За да не изгуби тези условия, човек трябва да цени тези същества и да ги пази като очите си. С други думи казано, за да не изгубите условията на живота си, оценявайте разумността, където и да я срещнете, както и да се проявява. Тя има божествен происход. Като оценявате разумността, вие ще се развивате правилно. Доколкото цените хората, до дотолкова и те ще ви оценяват. Ако цените разумността, вие ще бъдете в съгласие с първата причина на нещата. Щом сте свързани с нея, работите ви се нареждат добре. Разумността в човека не е нищо друго, освен проява на божественото в него. Дето е божественото, там има успех и напредък. Божественото или разумността заставя човека да прави добро, да услужва на хората, да им помага. Колкото и да са малки тези прояви, радвайте им се. Най-малката разумност, която човек проявява, служи като градивен материал за неговото бъдеще. Не се отказвайте от доброто, колкото и да е малък неговият размер. Не се отказвайте и от най-малките божествени мисли и чувства. Откажете ли се от доброто и от великото в света, вие спирате своето развитие. Като ученици, вие трябва да се стремите към новото. Ако във всяка ваша мисъл, чувство и проява не внасете нещо ново, вие сте обикновен човек с обикновени разбирания. Ще кажете, че сте млади още. Това не ви оправдава. Млад или стар, като живее, човек трябва да бъде носител на новото, на божественото света. Ако не носите новото, и млади да сте, ще остареете. Ако пък сте стари, ще оглупеете. Младият трябва да внесе нещо ново, чисто, светло в любовта, а старият да внесе устойчивост и светлина в мисълта. Не можете ли да направите това, нито младият е млад, нито старият – стар? При това положение не можете да очаквате никакъв напредък. Каквито знания да имате, след време ще ги забравите. Те не са станали ваша плът и кръв. Тогава ще се намерите в положението на децата, които едва започват да учат. Какво ще занесете със себе си на онзи свят? Като се намерите между учни, възвишени същества, ще се почувствате бедни, окъсани, голи и ще пожелаете отново да се върнете на земята, да започнете съзнателно да учите. Много неща са вложени в човека, но докато не се проявят, те се намират в положението на неръсъвтяла пъпка. Когато пъпката цъфне и завърже, само тогава можете да познаете какво представя тя – за да се прояви, пък като се нуждае от условия. Първото и необходимо условие е любов към Бога. Без тази любов нищо не се постига. Значи, първото условие за постигане и реализиране на нещата е човек да люби Бога. Второто условие е любов към ближния, а третото условие – любов към себе си. Защо трябва да люби човек ближния си и себе си? За да се прояви, т.е. да изяви онова, което Бог е вложил в него. Да любиш Бога, това значи да приемеш нещо от любовта му. Как и чрез кого ще приемеш тази любов? Чрез ближния си. Да любиш Бога, това значи да попаднеш в най-великия. Най-тържествения и мощен момент за душата си, когато цялата природа се открива пред тебе. Ти виждаш и чуваш това, което никога не си видял и чул. Кратък е този момент, но незабравим. След това човек слиза от високото положение, в което е бил, и отива между своите ближни, да им даде нещо от благото, което е приел. Човек може да преживее това състояние в момент на тежки изпитания, след което животът му се осмисля. И тъй, пазете трите важни отношения – към Бога, към ближните си, т.е. към разумните същества и към самия себе си. С други думи казано – любете Бога, а към ближния си и към себе си, възете отношение на взаимно почитание и уважение. Който не люби Бога, той се страхува от него. За да се освободи от страха, човек трябва да приложи любовта. Страхът спъва, ограничава човека, а любовта го повдига и освобождава. Днес всички хора говорят за любовта. Много естествено. Без любов към Бога няма живот. То е все едно да отидете на някоя планина, дето няма нищо за ядене. Вие носите в раницата си само няколко хляба. Щом огладнеете, отваряте раницата и започвате да ядете. Само тук, на голите планински върхове, ще разберете какво нещо е хлябът и ще го оцените. Каквото е хлябът при голите планински върхове и водата при сухата пустиня, такова нещо е любовта при всички условия на живота. Помнете, любов към Бога, любов към ближния и любов към себе си са три мощни формули, с които можете да разрешавате всички мъчни задачи в живота си. Колкото по-големи знания имате, толкова по-големи изпитания ще ви се дадат. Вземете пример от праведния Йов, който мина през големи изпитания и страдания. Той имаше големи знания, но и големи богатства – ниви, лозя, говеда. Той имаше красиви синове и дъщери, но всичко изгуби. Най-после му се даде такава страшна болест – която го отдалечи от всички хора. Животът му беше в опасност, но издържа изпита си, след което получи голямо прозрение. Всичкото му богатство се върна отново. Други синове и дъщери му се дадоха, здравето му се възстанови и той придоби нов живот с по-голяма светлина и мъдрост. Няма човек в света, който да не мине през пеща на Йова. За да издържи на страданията, Човек трябва да има характера на Йова. Ще минете през отчаяния, съмнения и протести, но в края на краищата трябва да издържите, както Йов издържа. Когато минете през тези изпитания, тогава ще придобиете нов живот, ново знание и големи богатства. Сега сте богати, имате знание, имате синове и дъщери, но всичко това ще изгубите. Един ден, когато придобиете ново знание, ново богатство, други синове и дъщери, тогава ще получите истинска слава, истинска радост, истинска любов. Разбрахте ли това, което днес ви говорих? Ако не сте го разбрали, като минете през изпитанията, ще го разберете. 39-та лекция от 10-та година на младежки окултен клас, държана на 5 юни 1931 година, София Изгрев.